I think about you You're the fire and the stars in the sky But I can see that There's a distance in your eyes it goes without saying But I know it can't be true I keep on trying I don't know what else I could do Cause you're always Always on my mind. In the morning Morning, day and night Välkommen på avsnitt 245 Rakt framåt mot jubileum Det här känns som ett jubileon, det är 245 Mm vi, mm. vi hyllar en gamla Volvo <laughs> 245. Vi hade en 145 föregången. Mm. Jag kommer till och med BGL 921 var Vi hade ju en 245. 240 hade vi. Det var så här... Jag med, utan skåp. Ja, just det. Vi hade en 245. Mm. Jävlar... Jag menar, vi, vi, vi köpte den... Eller vi, jag köpte den Eller ja, vi köpte den Men nu är jag sen var och, eh, och Såg den och kollade Och då var det ju, ja, det var ju så mycket Pajas med den här bilen var det Fan vi inte köpt den för 30 000 90 var det, var det den du fick starta i backen? <laughs> Nej det var, det var en person Jo men ibland, jo, just det, jo, ibland tycker jag det Bland annat så var det Vindutorkarna bak funkar liksom inte Så jag sa när jag lämnar in på någon service Eller på någon verksamhet För något annat fel ja, Men kolla om ni kan få igång den här också Och så sedan han sen från att Nej men det där Det är ju inte konstigt att inte det inte funkar Det finns ingen motor <laughs> Då var en motor Och liksom, det var liksom inte bortskruvad mm. Utan den var liksom bortklippt Med typ bullsack så bara klipp bort motorn Då spannades motorn Nej, nah, men alltså... Och sen, sen har ju de här... Eh, inuti bilen... Ja, det, det som sitter på och liksom själva... Baderat. Ja, men det är något sånt där. Ja. Så att det, det är inte bara plåten. Så man såg ju inte inte liksom det där. Nej. Men de har bara dragit bort det där inner, innerskyddet. Där och bara klipp med buddhetsax. Nej, uh -huh. ja, det var inte i mot, Det under, men det var de och Pajasar hade haft bilen innan. 16 ägare har varit innan. Oj. 2, 2, 4, 5 Vad säger du dig det är mer eh, Sotomayors ja, Bärsegård jag, jag jobbar jobbat tillsammans med en, en kuban mm. Som har Sina rötter i, i Kuba Och då, då, då pratar jag just om, om Sotomayor bland Och jag, jag, jag, jag sa bland annat att min, min största Nu när det är fri hos Sven. Min, min favorit bland kubanerna på friidrottning och tidigare, det är ju Chantorena. Ja. Kubilas. Ah, ja, Jag är och. Jag ser fotboll och Peru. Vad tror jag? Det är ur <så. hör> <Patricot. hör> med i alla fall de fyra bokstäverna. Ja. <hör> Teofilo. Chantorena. Chantorena. Nej, han heter Alberto. Du, du tänker på boxan. Teofilo. Ja Stevens, Stevens. Ja, det. var det kul. Ja. ja just det, Santoreno. Var du? Men... var han både 408 eller? Ja. 76. Jo, 76. Ja. Jo, men du, du tänkte på Diovilo eh, Kuba. Ku, kubi, äh, kubi. Ja. ja. Jag tänkte inte alls. Nej. nej men Santoreno, han var ju, har jag ja. hört. Han var ju där för 4, nej för 800. Och så var ju 400 meter, var ju som liksom innan 800 skulle vara sent på mm. under OS. Så tränaren tyckte att han skulle ställa upp på 400 också bara så att han fick röra på sig. Så var han 400 också. Jo, men vad heter han sått mig år? Det pratade om. Och det var ju ingen, det var som ingen stor tävling. han slog in ett Så det ja. var ju det snak om att det där var liksom inte världsrekord. Eller ja. Fuskade de. Nej, nah, men det var väl inte bekräftat. Det var en liten tävling så det var ju snack om att. Att det kunde vara mm. bluff Det vet man aldrig Såg du Såg du Mondo igår? Mondo, vad heter han? Duplantis Ja men var kommer Mondo ifrån? Han kallas ju det Jag, vet, det? Ja. Mm. Nej, jag kommer inte ihåg vad han heter mm. Mm. Duplantis M Mondo, jag såg det Mondo, det, det var ju såna jäkligt snabba löparbanor Ja. Mm. Det har de på Ullevit Nästan Kjell-Isak klass. Mm. Isak kjell <laughs> Och, och Sirumala. Han är ju topp tre i top 3, alla fall i Sverige en tidigare. Ett där Kjell-Isak som går ut och så två minusaner. Han, han måste jobba in sig lite grann innan han. Han är bara 19 år. Ja. Tänk Kjell-Isak som gick kung av 70 år. Vi kan hoppas en 6-7-1 han hade väl 5,55 tror jag han tog. Ja. Okay, men, jo, men att det är jag, att jag, på spadaren. Han, han tog i världskår tre gånger tror jag. Mm. Eh, och det var ju på det var ju sämre och Men för att han tog med en sommar, ganska nära i påven. Vi var sallade inte långt efter eller? Men han gjorde väl ingenting. Oj. Förutom att vara expertkommentator. Kommenterar jag för mycket. <laughs> Men nu, vet heter han? Vad heter expertkommentatorn? Stavhoppar Jaha, han? Vem är, ja, jag har känner, känner inte alls, jag Kände inte alls Vad heter han? Gäng eller något? Ja, just det Jo, men han, han tärvade för ögryt Och han måste ju ha lagt av för tio år sedan Mm Han mm. nådde väl inga, eller har jag missat helt? Nej, ja, han kanske det, det känns som att det, men han kanske kunde kom, Kunna komma två på en Inem eller något sånt där Mm och det är väl hedervärt för han... Ja. Men han han är mera han är på fjärde plats. Du blandar de vi kommer förbi honom. Aha, vi gäng, jag vi ju gäng honom ja. eh, men inte därför vi är här. Nej. Vi ska ta Absolut en... inte. Vi ska ta en ny En ny resa. Jag hoppas det blir bra bokstavligen då. Det är ingen skidbokstånd på kjantig bokstånd Då Jag verkligen har upp bokstavslappen. Och så kör vi är det Jag brukar inte säga ett nummer förresten mm. Vilket som helst 19 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Där är det bra podd 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 En Bra innehåll <laughs> Bokstaven här. N har vi kommit till mm. Ja men då jobbar vi på den <skratt> det <var> snabba, <skratt> det gör. Då börjar vi med nedräkningen det. det var Nedräkningen Det var snabbast i tror jag hittills Ja, nu har vi kommit på Vad gör Jag har ja. tio ord som kommer först Börja. Uh -huh. Jag börjar med På plats har jag Neandertalare okay. för, nej, Vad för Relation till dem Dels är det, det är väl föregångare till, till Homo sapiens, Homo sapiens. Mm. Plus att det är ett jäkligt roligt Utryck att säga och vilken jävla neandertalare <laughs> ja. Det är kul ja. Okej okay. ja, ja. New England Patriots eller patriots. Världens bästa var det är fotbollslag. det enda jag kan, ja. Vad kallar vet du quarterbacken där? Kom. Ja, eh, Thomas Nitmo, Tom Brady. Ja, ja, där. ja där. <laughs> Björn och en där. Björnitmo, nej, jag skulle ju precis Nitmo igen mm. Alltså jag kan inte ett eller annan på en Fotbo fotbollspelare. Nej. Men alltså jag, jag tänker på, de är ju så många. Hur länge spelar varje spelare? Det är ofta byten? Jaha, det är ofta... Alltså, det finns ett anfall och ett försvar. Okay. Och så byter de in början. Så för försvaret inne spelar ingen anfallare. Mm -hmm. Men hur många att... är det på plats samtidigt? Ja, 11 mot 11. Det är inte fler alltså? Det känns som att de är med. Nummer 9! Mm. Neumelle. Neumelle. Panojne Neumelle. Neumelle. Kom ihåg undan. Det var en kvinna hon var med på TV. Sa det såg jag som raser då. Pa. Ja, just det. Jag kommer det inte jag vet som hon då var med mig och så försvann fan. ju direkt efter det. I alla fall ur min värld. Mm. Mm. Men vad, vad hette heter hon? Vad heter hon? Hon som gjorde intervjuerna på Måndagsbörsen. Hon försvann väl också ganska bra. Någon som intervjuade eh, Paul Weller i VM, ja. sylt. Nej, äh, men det känns som att hon försvann också ganska snabbt ja. efter det. Ja, det var nya. Eh, Då kommer min nya. Nagoya. Klingar det några klockor ja, åt dig? Jag tror att, att det var i var Nagoya. Jo, det var i Nagoya, antingen om det var där. Stellan Bengtsson vann eh, mm. VM eller om det var där Kjell Johansson Hammar som förut pratade om ut Hammar Johansson Johansson <laughs> Johan Hammar Johansson <laughs> Nej vad var det för vad du något annat istället för Hammar <laughs> Johan Ja sen. <Mason. laughs> eller Borren. Om det var där han vann VM eller Stellan Bengtsson nåt det har nåt det är en, en, en stor uh, ort i svensk ironsituer alltvar. Vad kallades Jörgen Perssons backen? Och hade inte det nått ord också? Nej, vet inte. Så. Jo, jo. L -l -l -går jag går in. Ja, om det kan nog stämma. Det är kanske därför jag är för Jo, när du nämner den, eh, Jörgen Persson då, eh, berättar jag för dig att, om den igår när vi räpa, så, ja men vi skjuter in så, så så sa jag, Nej, men nu, nu är du blantvis, nu, nu bröt upp. Och så var det som helt tyst och titta, titta. Och så, ja, och sen ett tag så sa ju Magnus, för han är hitaristen han är ju som i ja, idrottsintresserade. Mm. Så. så han sa ju, ja men Stavok, jaha, ja. Nej, så sa Daniel Basisten att nej, men jag är en idrottsanalfabet. Mm. Och så berättade han att han var på någon föreläsning. Eh, och, och, och, och så var det ju en, en känd svensk eh, pingispelare, Jörgen Persson. Och jag var väl ändå sån där som alla har hört talas om Oj. <laughs> och, och och men nåna alltså min spontana kommentar när han håller så väl i livet alltså. Ja. Men i liksom med Jo ja, Wallner körde till. Ja. Ja, så, jo så, ja jo, han känner han till. Och så sa han så alltså, som, som spelar keyboard kris han sa liksom att ja men det som bra, han hade ju spelproblem. Och det var det som var som var bra det är därför man minns han. Okej. Alltså han drev var helt borta med i sport. Ja. Mm. Eh, Åttonde plats Min eh, Nasi Goreng oh, Bra namn Otäck rätt Jag kommer Jag tror jag Otäck rätt, jag den på quizen Inte i år för året förra året Vad är det för dig? det? Med det är brandat i ris Och det räker och det Jaha, ja, då är kyckling okay. Tänk på något annat Nasi Goreng Bra ord Indonesiskt mm? Okay. Två stycken med ACN-tema där. Jag har Nine Inch Nails. De som gjorde Hört. Otäckt, otäckt band, tycker jag. Bannan. Ja, jo. Men N det, var, det, var de, nio -tum -speak. det var de som gjorde Hört som Ja. Äh, Men någon, de har väl någon annan genre egentligen? <laughs> som Colin Nutt gjorde sen. Vad heter han? Johnny Clash. Johnny. Johnny Clash. Ja. Mm. Men ja, och sen sju så alltså, har jag Notviken Vänta, det är eh, fotbollslaget ja. Sundsvall Luleå tror jag Luleå. De var ju högt upp i serien typ 70-tal, 70-tal tror jag Tvåan kanske mm. Notviken Sen har jag, de har tappat Kult namn Notviken Musikaliskt Musikaliskt häng mm. mm. Du har det tagit två det var Yes. Eh, det kommer med 20a Noger. Du brukar ju nämna Oj! att jag missade den. Noger. Det är ju bland mina toppplatser. Mm. Undrar om det inte var ettta tror jag. Ja för. Eller kanske annars splittad den. Ja. ja. Noger och det var Noger är fint. Ja. Nogger är fin. ja. på sluten den här nougaten nere i mitten. Ja. Den 88 klassen och högre men Noger är, är, är, är kanske två helt belägen. Mm. Ja, det gott bra. Bra för dig du, du. har eh, Nummer sex. Musikstilen New Wave. Okej. Okay. Ja. Vad, vad var skillnaden mellan punk och New Wave? Vad var det egentligen? Mång, många band var kopplade till, till New Wave. det var ju ett New ja, Wave jag band. jag tänkte just på dem också. Och det var mycket som, som var... var Altro också? Nej. Det var det synd. Nej, men det var nog. Du kanske kunde klassa som Som New Wave. Eller till och med i, i början så kanske kunde klassa som punk till och med. Mm. Punk! <skratt> Förutom vi igen. Mm. Mm. Okej. Okay. Nummer sex här. Va? Narkotika. Du blev då. Ja, <skratt> fan att <skratt> det finns narkotika. Vad har du för koppling till det? Eller vad har du för många bra? Bara att, eh... just nu så käkar jag ju morfintandenter. Mm. Det tycker är ett värmlöst hyr. Typ. Jag tror att man måste snorta i sig för att spela. Vara... Men är det dig som Ja. Men... Du känner... Eller jag tror det. Nej, det känns inte känns någonting. Ja. Som sockerpill. Kanske immun mot narkotiker. Fan, ska prova? Fjärt. Vill du prova? Nej, men du skulle... Du, ska... du ska prova. Bränna på en riktig schysst spliff. Ja. Åh, oh, det skulle man vilja. Narkotika, alltså... Det är så coola namn, så så här, Angel Dust, PCP. Fan, du kan ju, vad är PCP? Ja, det är något sån här, jag tror. Acid. <laughs> oh. Spliff. Kaja. Oh. <laughs> Ayo. Vad är det med? Joint. Mm -hmm. oh. Grass. Weed. Tomorrow will be grass, det han oh. Weed. <laughs> oh då smäck du har spliff har jag. sagt joint har du sagt Reaser ja, du har ju så där var men var det mycket när du pluggade där? alltså kanske sa inte du brukar prata om, men var, någon så här ja, collegefester och sånt där. ja det var var det liksom menar, det, det var som att ta en drink eller Nej, en drink. Jag var inte något så som det fanns ju Lite mer så mm. Men de, de, de flesta drack ju Öl tycker mm. jag. Track så här eh, Man drack direkt ur en slang Så, här, liksom, så att det blev oh. Så det gick så man fick skit, snabbt så man fick ja. Större klunkar ja. Och så sen Ja Nej jag märkte faktiskt inte så mycket Sen Stockholm har jag aldrig sett Tyvärr mm. Fast man känner, man känner ju På, på luckan känner man ju oh. Lite här där mm? eh, Vad var det, din sexta? Oh. Ska vi ta en kaffe Innan, på fem Ja –Och Då går vi där på nummer fem. Spännande. New Order. Kämpade jag? Jag hade tänkt att ta en New Order, men de dök upp i alla fall. Ja. Alltså gruppen som. Blev utifrån Joy Division. Mm. Vi pratade också på repet. Det går om, om två gånger om New Order. Vi pratade okay. om, det som om instrument så sa jag just att, att New Order hade, de tog det till fasta på det här. Det var de som utnyttjade melodikan på den rockmusiken, liksom. Ja. Braus. Vilka låter då? Menar, första på den här vita plattan. Low Life. Okay. Ja, ja. Och sen också pratar om när vi... Jo, eh, Daniel berättade att hans, hans första fylla det var när han var såg jag vilket tillfälle kom vi på. Det var när han såg eh, New Order på Kolingsborg var 1982. Där skulle man vilja ha. Mm. Okej, okay. men Kolingsborg var ju sedan drogfri, eller drogfritt. De hade ingen bar där. Mm. Okej, okay. Äh, är min tämmer yes. av <laughs> det här? Yes Norgehistorier Kan du dra något här också, Du som kan sånt Norgehistorier Jo men det har ju den här, om, om den här Norrmannen som kom in på sjukhuset två stycken brännmärken på varsin kind, Ett på varsin äh, Och så frågade du vad, vad som hände? När jag stod och strök och så ringde telefonen och sen tog upp den liksom mm. ja, men, ja men på andra sidan då ja, Jag var tvungen att ringa efter ambulans mm. det. Mm. Okej, okay. fortsätt eh, Fyra En låt, du hade ju en låt med förra gången Jag vet ju inte var, Vem det här är Men refrängen gick Nya tider Nya moderna tider Nya tider Nya moderna tider Det känns som att det är någon svensk, någon svensk, Att det är 80-tals Ja, jag känner en jag. 80 grej Och jag, jag googlade men jag fick inte fram var det för det Mm Nummer fyra alltså Nasse I uh, Nalpur Ja en Den Nasse det är den här ja, den lilla grisen Ja just jag tänkte ta Nallepu, men Nasse är nog roligare. Nasse är En Rasse Nasse. Nasse det är ju väldigt... Det är väldigt... Han är väldigt, väldigt lik, vad heter det? Lille Skutt i Bamse. Ja. Det är ju också mitt alter ego. Ragge Ragnonk tar ju Nasse nosörning. Ja. <laughs> Buggade ord. Jo, jag, jag minns att... Var det på Hassan de tog de tog upp det? Att eh, när det var... För Nalepu var ju ett tv-program. Mm. Ja. Tecknat. Och då var det liksom att... Eh, det var någon som, som tog upp det att... att, att det förvirrar man inte barnen liksom? Det, men, när Nasse har samma röst som Björne. För det var i Jörgenland som, som, som pratade. Ja, okej. Okay. Ja. Björn och gris. Mm. Ja. Är jag på fyran? Nej. Jo. Nej fyran, du var nya moderna tider. Ja, tre. Nej, det är det jag. Det är, det är du, jag. Fyra, och sen har vi trean. Nysning. Nysa. Mm. Vad är ditt rekord? På raken alltså. Ja, tredje Nej, alltså så mycket. Nej, jag vet inte. Åtta kanske. Jag, jag, äh, jag kan inte ihåg jag, jag har många ibland då. Jag, jag vet att jag men, Fem nysningar har jag haft någon gång Och så ja men det var det i våras Eller förra våren Kommer på, på skolgården. Då drog vi räknade, Då räknade man Sju nysningar Och liksom ingen sådär allergiskt Nej ja, Det är bra mm. jag, jag, Men jag vet PK Han, han är ju mest ja, i, Han är mest alltså, i mycket. hicka Men han kan ju nysa Han nyser mycket Min ja. mamma Det är ju tar du slut Jag vet inte varför Vad men nysning är, är en ganska behaglig ja. känsla. Ja, men det är, man går inte att hålla emot just det där. Bara. Nej. nysting är, är, är, det är bättre än att kräkas. <laughs> eller hicka. Eller ja, verkligen. Det är, ja mm. Vad ser du? Då är jag på prisbanden. Ja, topp tre. Ja, när vi hade G som missade jag George Costanza. Därför måste jag ta med Newman. Ja, hello Hello, Newman. Ja. Hello, Jerry <laughs> Hello, <laughs> och, och, det kan, och det kan ju börja så liksom Hello, Newman mm. Hello, Jerry Och sen, och sen börjar han prata oh! Och sen så, så, så springer han in Liksom förrakt för figur När jag kom hem idag så käkade jag middag Och såg jag på, på ett avsnitt och Då rådde soup, soup nazi Soup nazi Mm Eller du då? ja är det nummer två Nicky Nyfiken. bra bra men. det det var ja. roligt åpen det var det ja Nicky Nyfiken. du vet vad han heter på engelska Curious George ja, ja. Det, det fanns ju en ett band som han var med, med The Frampton Brothers Mm. De, de har ni pratat med, heter I Am Curious George. Okay. Och det tog ett tag när jag förstod att det var en rik nyfiken. Mm. Eller om det är ett uttryck på Inget frihetande. Mm. Men, men, det kanske var ett fel, men se ta två av ja, dem. Eh, garagebandet, The Newmans. The no Newmans. Nej, Newmans. Eh, efter Gary Newman. Nej, efter Alfred Neumann. Eller Neumann. Allt okay. har här talet. Vi, vi ska vi ska snabbt bara ta en. Man får det då. Och så här var det för år. Ja, ni nämnde det här var det ju 2018. Jag det ja, det är, det är nytt. Nu uh -huh. ser man ju inte om ser här, det bilder på de här med uh -huh. från från uh -huh. ja, Santa Ana i Kalifornien i Los Angeles. Snacka mm. okay. man köra. Där kör man fullt ut mycket. Mm. Okej. Okay. Ettan, spännande. Ska säga samtidigt? Nej. <laughs> Ett av det är helt klar. Nap. Ja. Ett av er. Jag är Oj, oj, oj. inte? Ah, ja. det. Ja. Det enda som slår det, det är powernäpp. Nej, nej, fan näpper, näpper. Nej, n näpp det näpp. Nej, power näpp. Powernäppet känns begränsat. Ja. Jo, exakt, exakt. Brukar ta mycket nappar? Brant på här är så alltså, tycker jag är Ja, oh, oh, vad hände? Och bara... Och, bästa dricka är när man har käkat frukost och så går man läggs igen. Ja. <laughs> Mätt. Ja. Och så inte ha en tid att passa eller något otäckt jobb. Det är så otroligt skönt det är frihet i ett nötskal som ja, brukar säga. Ja. Men en, en grej med, med näppen är, är som lite särskilt nu när, när det börjar bli så mörkt. Typ om man, man går läger så är det ljuset och så vaknar man så är det mörkt. Mm. Det, det känns li, lite... Ja. Sen kan det också vara att om man sover för hårt Då kan man bli knäckt Alltså trött som fan jo, efteråt då blir man som knäck, nyfiken, knäck, knäckt nyfiken <laughs> Knäckt ofta. upp Ja, ja. Men, och, och jag berättar, det kanske jag har sagt en gång när, det var, när barnen var små Så var det första far, dag Och så skulle jag Åsa skulle fixa, fixa frukost och sådär Lite gore frukost Och så men då var det liksom att jag går upp med när de vaknade Och de vaknar vid halv sex. Mm. sex. Så gick man upp till klockan med åtta tror jag. Och då väckte jag så. Och så fick jag gå och lägga mig sen. Lägga mig i sängen igen. Och så tog jag, vad det som två tecken. Så dubbla tecken på honom Extra tyngd och så bör man känna värmen. Och så hör man dem liksom, långt tillbaka. Mm. Ungefär, lite Och så... Sova en timme, och sen får sätta sig vid ett frukostbord. det är ju bästa. Det är väldigt ja, väldigt bra. Och just det, och få gå, gå upp, och så börjar man ja. känna trötthet och så får gå ja. lägga sig igen. Har du käkat frukost innan eller? Nej, jag har inte gjort nej. det. Är det med, jag jag tycker hade, ännu bättre. Jag, jag, jag kanske hade tagit en kopp kaffe, men mm. nej, fantastiskt. Mycket bra. Eh, Min första plats. Jag, jag tror att vi, vi har pratat om det här. Alltså, det här är lite koppling. Min plats är New Amsterdam. Ja, New York. New York. Vad ja. tänkte du med kopplingen till Amsterdam? Vi har, vi har, pratat, ah. och vi har inte pratat om att vi skulle okay. åka med ackarna till, till <laughs> åka tåg. Vi kanske åka båt till New Amsterdam. Med ackarna. Ackgurna. Ackgurna. Ack, Ack, ja, men, nej, men New Amsterdam är ju en... Ja, jag tänkte lite grann på den också, den jag tänkte New England Page så kom jag new, Jag tänkte på York Men Amsterdam, kanske mm. ja, Nej men det jag vet, men, Kan man kalla det städerna staden? Jag tänkte just så, det tog ord, <laughs> Ordet i munnen bara ja, Övik eller New Amsterdam Ja, nej, men, fan, fantastiskt men jag, nu, nu när det var på ett Utmed sajt för ett avsnitt så, så har Kramer köpt en, en sån här som hör polisen och brandkorn och så, ja men det brinner på 115 det. Och så börjar man beskriva men de åker fel väg De ska åka den vägen istället och så ja pratar om olika platser och, mm. och så känner jag, fan man måste ju dit igen alltså. mm. Vad var det år sedan du var där? Jag tror det är ja, 16 var det sista 12 mm. Ja, ni var där för att alltså, vi var där 12, 12, 13, 14, 16 mm. Nej, man kanske måste bo pengar. In resa är på gången nu. Nej. Men när du säger New York så blir jag sugen. Man måste ju dit igen. Ja. Men det är ju staden som aldrig sover. <laughs> jag <laughs> brukar också ha ett eget uttryck för staden. Det stora äpplet. Jaha. Var... Äpple. Vad har du fått dig från? Det? stora äpplet. The big apple. Aha. New York. Att, har på att, du... Man, du... Att, du att jag har på att har på det också. att du att Jag berättade grej. igår för, för Victor också att det var jag som hade på Vabrarie och aprilväder. Han blev vimpad. Vad sa du va? Att jag hade kommit på Vabrarie och aprilväder. Ja men ja. Han visste inte det. Han trodde... Han hade hört det men han visste inte att det var jag. Nej men... Hur <laughs> ska han sprida? Nej men alltså, var stora äpplet. Kom ihåg vad du det först. Ja precis. Vi kunde... Men om inte därifrån dit det som heter Tviblogna ja. Apple Eller... Apple Apple äpp, äpp, Apple Apple. Jag ska starta Tviblog så skulle Apple. heta Äpple <laughs> Svenska var jag inte Vi vet ju hur loggar som ser ut Unmerged <laughs> <laughs> Det klippte vi bort från Hamburg <laughs> Från Hamburg um, han blev avsnittet där. För, för, vi kan ju nämna det så snabbt. Är, <går> jo, men då är det mycket. Det var ju så, så mycket, mycket snack om Stefan Lindeborg. <går> och, och just det med äpplet. Och, och, ja, jag men alltså vad Stefan Lindeborg, vad han gillade sig mest. Om det var äpplet eller, <går> eller förander. <skratt> g. <skratt> g, g, g. U, ja, men det g. smakar inte lika gott i munnen. är Jürgen smakar ja, smakar bra men äpplen är från men fr, äpplen <skratt> fr, fr äpp <skratt> man, man, man hör ju hur saftigt det äpplet är, alltså. man, man biter första Det är inte så, ingen så torrt äpple lite det, det är ju väldigt mogen Ja, det är lite liksom, bara bara forsar en ja. frukt fruktsam ur äpplet. Ja. Väldigt bra! Det här måste vara det bästa. bästa hittills. Alla bästa. 245 bästa. 245. Det här är mycket bra. Mycket bra ja. jobbat. Tack ja. och ja. hej! Ja. Hej ja. hej! Ja. always on my mind in the morning, morning, day and night, cause you're always, always on my mind in the morning morning, day and night